Ons gaan na die siekbed van een groot en beroemde man van die wereld en wel enkele ure voor sy oorgang na die eeuwigheid. Laat ons net kyk na sy gedrag hier en hoe hy straks die wereld aan die ander kant sal binnegaan. Ons sien met een oogopslag hoe die twee werelde mekaar daar ontmoet en in mekaar oorgaan en dit sal vir julle dan ook onmiddellik duidelik word hoe die nou net genoemde hoofreel die gebere volkome korek weergeet. Kyk, die dade en handelinge van hierdie man van die wereld was van die aard en was sodanig uitgevoer dat die echo daarvan soos sy sissende meteoriet ooral op die aarde verneem was, so hy die blikke van alle mense op hom gevestig het. Vanweer die sterk weerklang daarvan wat op alle plekke op aarde merkbaar was, was alle dade uitgebreid, pro en contra bespreek en beskrywe, en wel op soveel papier dat mens die julle Europa daarmee kon bedek het. En nou lei hierdie groot man, hierdie filantroop, hierdie vierige verdediger van politieke en kerkelike belange van sy nasie, uitgestrek op sy bed, vol vertwyfeling en vrees weer die naderkomende laaste eer, waarvan hy ook nie die minste hoop kan hee om dit te ontloop nie. In een soort dove pijnlijke verwarring sien hy, aangezien hy heimelike atheist is, nou eerst die ewige vernietiging van sy bestaan voor hom dan weer voel hy die vermeende pijne van die ontbinding. Daarom het hy dan ook testamentair vastgeleid, um, dat hy gebalse moet word, en so dat hy nooit weer in sy graf sal ontwaak nie, moet die hart en die inwendige organe van sy lichaam gesky word. En so die tyd vir hierdie verweiderde dele nie te lang sal dier nie, moet hulle geplaas word op een plek wat regelmatig dier mense besoek word. Maar tydens die gedink aan sy vernietiging slyp ook nou sy katholieke geloof na binnen, met sy streng dreiginge oor die hel, waar oor hierdie man evenwel in die stilte gelag het toe hy nog in die waan verkeer het dat hy nog een honderd jaar sal lewe. Maar nou keer het soos gevleelde furee terug en pijnig die gemoed van onsterwende vreeslik en dat hy van menig grootskult bewis is. Nog die kominee, nog die oliesel, nog die ononderbroke gebede en die baie misse en die leide klok gelei van sy gemoed kan sy gemoed tot kalm te bring nie. Steeds vreseliker en steeds ewiger sien sy siel die vlam van die poel van die verderf oplaai. Dan verlaat al sy vroer mannelike kracht om en is het uitgeloop met al sy filosofie. Sy breekende hart singt steeds weg in die steeds nader wordende nacht van die dood. En sy siel beklem dier angst, soek nog tydens die laase asomtochte na sprankie troos in die reeds stervende skuilhoeken van sy hart, wat een soveel aardse moed gehad het maar daar is het ooral leeg en in plaas van troos staar die ewige vernietiging of die hel met al sy verskrikkinge haar ooral aan. So lyk het aan hierdie kant, maar laat ons nou blik werp in hiernaam als. Kyk, daar staan drie onzichtbare engele voor by die bed van ons stervende. Hulle hou die blik onafgewend op ons man gerig. Nou sê A voor B. Broeder, ek denk dat dit nou wel vir hom volbring is, An hierdie dooringsstryk sal, sal hierdie op aarde wel geen drijwe meer te voorskyn kom nie. Kyk hoe die siel haar krom en kronkel en geen uitweg vind nie, en hoe bekommer die arme gees in haar lyk. Gryp dis met jou hand in die star in gewande, en bevry hierdie jammerlijke, elendige siel uit haar nacht. Dan sal ek in die naam van die Heer my asem awesome op haar blaas en haar wek vir hierdie wereld. En jy, broeder, sê, lei haar dan langs die wee van die Heer, na haar plek van bestemming, oor die inkomstig vryheid van haar liefde. Dit geskiet so. Nou gryp Engel B in die ingewande van ons man en sê, en die naam van die Heer ontwaak en word vry, broeder, oor inkomstig jou liefde. Laat het so wees. Nou sak aan hierdie kant die sterflike omhulsel en die stof, maar aan die ander kant staan een blinde siel op. Engel A kom nader en sê, Broeder, waarom is jy blind? En die eerste ontwakte sê, Ek is blind, maak my siende as jy kan, so dat ek te weet kan kom wat daar met my gebeur het, want al my pijn het nou op eens verdwijn. Daarop asom A op die oor van die ontwakte, die ontwakte oop en hulle, kyk baie verbaas om hom jyn, en sien niemand nie, behalwe Engel sê. Hy vraag om, Wie is jy? En waar is ek? Wat het daar met my gebeur? Die Engel antwoord, Ek is een boodskaper van Yahweh, die Heer Yahshua Messias. Ek is aangewees om jou te lei op die wee van die Heer as jy dit wil. Jy het, jy het nou lichamelik verewe gesterwe vir die uiterlijke materiële wereld en bevind jou nou in die geestes wereld. Hier staan twee wee vir jou oop, die weg van die Heer in die himmel of die weg na die gebied waar die hel heers. Dit hang nou heeltemaal van jou af wat er kan, jy sal heen gaan. Want sien, hier is jy volkome vry en kan jy doen wat jy wil. As jy, dier, as jy jou dier my wil laat lei en my wil volg, dan doen jy goed daaraan. Maar as jy liever jou eie lot wil bepaal, staan het jou ook vry. Maar weet, dat daar maar een God, een Heer en een rechter is en dit is Joshua, wat in die wereld gekrysig is. Hou jou, jou slechts aan hom, dan sal jy die ware lig en lewe bereik. Al die res sal bedrog wees in die skyn van jou eie fantasie waarin jy nou leef en dit het jy nou van my verneem. Daarop sê die ontwaakte, maar dit is een nieuwe leer wat in strijd is met die leer van Rome. Dit is een keterij, en jy wat die leer hier op die eensame plek my wil opdring, laat jy daarna afgesand van die hel te wees as van die himmel. Verdwijn dus uit my oe en bring my verder nie in die versoeking nie. Dan sê Engels sê, Goed, jou ontslaan my, ontslaan my in die naam van die Heer Joshua van my sorg vir jou. Ontvang dus nou jou eie licht, laat het so wees. Daarop verdwijn Engelssee, die eers ontwaakte tree sy natuurlijke sfeer binne en is op die manier as te ware onder sy bekennis van die wereld en herinner om nauweliks meer wat daar met hom gebeur het. Daar leef hy nou maar onwerkelijk soos op die wereld. Hy gaan voort om te doen wat hy op die wereld gedoen het en bekommer om nog oor die hemel, nog oor die hel en nog minder oor my, die Heer. Maar dit is vir hom alles belaglike vaagdhede, even onwerkelijk soos droombeelde. En elkien wat om daar aan herinner, word uit sy geselskap verweider. Kyk, aan hierdie eerste voorbeeld kan julle nou al sien in wat er water, ons beroemde man, geval het. Die volgende voorbeeld sal die onderwerp nog duideliker belig.